Міла Іванцова Біда не в тім, що свище вітер лютий, Що січим на вікні малює мертві квіти, Біда не в тім, що ти мене не любиш, Біда, що я тебе не можу розлюбити. Юрій Рипчинський. Частина перша Скупе кохання А число Бог Рахує дні наші і говорить Богові числа свої. Велесова книга «Дошка 11Б». Примітка «Бог чисел», тобто «Бог часу». В Україні число Бога вшановують у час зимового сонцестояння 21-22 грудня, на різдво Божиче, а також одночасно і поруч зі сварогом. Вважаючи на різдво з народженням Молодого божича коляди час оновлюється, Тобто починається нове коло свороже, Ласко українське народознавство. Розділ перший. Час. Оксана не спала. Лежала в зручному теплому ліжку На сьомому поверсі панельної дев'ятиповерхівки І слухала ніч. Штори на вікні розхилені, не хотілося ховатися від світу сьогодні. Дивилася у вікно гно проте точнісінько такий самий будинок, лишень з маленькою різницею. На ньому величезне електронне табло. Годинник показує нульнуль. -нуль. Нулі. Час без щастя. Здається, все на мить завмирає. Немає болю, немає світу. Немає неба, зір, місяця, сонця, немає Бога. Є тільки круглі нулі перед початком. Час без щастя, але ж і часу нема. Лишень ефір. І тут з'являється Бог, несучий, мов, Атлант, на раменах час і нуль-нуль, нуль-одна. Початок чи продовження? Початок з нуля, чи продовження після нуля. Оксана дивиться по верх даху на смутний клаптик неба. Зірок майже не видно. Місяць мерехтить блідою плямою. У місці забагато світла, тому він такий тьмяний. Але й місяць гасне, закутуючись у темний саван-хмар. Буде сніг, і слідом за ним... У місто увійде зима. Через півгодини годинник майже зникає в ряботинні лопатого білого пір'я лебедиків хмар, які чубруються після куполі в небесному чорному ставку і засипають своїм пухом місто, дерева, річку, парк. В груди повертається біль, який трохи відступив після кінської дози знеболювального. Він живе в ній вже два роки. Оксана звикла до нього, мов довірного приятеля. Часом почуває себе майже мертвою, коли він довго не повертається. Повернувся. Отже, досі жива. Та цього разу вже надто сильний. Оксана не кричить. Не стогне. Зціпила зуби і мовчить. Боїться налякати донечку та маму. Вони і так стільки натерпілися та пережили через неї. Ці пару літ боротьби з хворобою забрали багато здоров'я та грошей в її рідних. Продали три помешкання в Києві, прикраси, меблі. Здавалося, подолала надугу. Однак то була лише ремісія. Все намарно. Скільки це ще триватиме? Лікарі сказали недовго, надії на одужання ефемерні, приїхала помирати додому. Мар'янка не захотіла лишати маму сам на сам а з болем та смертю. Хоча й благала, і молила доньку. Така вперта. Взяла академку в університеті та й подалася з Оксаною. Зараз працює санітаркою в районній лікарні. Кращої роботи в невеличкому районному центрі. Похопцем годі знайти. Грошей ледве вистачає на знеболювальне та інші ліки. А ще їжа, одяг, молодість доньки. Ніхто не дорікає Оксані. Однак жінка усе, без слів. І так розуміє. Вона тягар для рідних. Зайвий клопіт і обтяжливі витрати. Оксана вдивляється в цифри на табло. Снігова пелена така густа, що лише уривки світлячків пролядають крізь снігову намітку. Простягає руку до столика, що стоїть поруч. Між ліками нема мобільний. Вмикає тремтячими руками. Друга тридцять. Уже час. А то буде запізно. Зібравши докупи сили, Оксана встає з ліжка. Груди, здається, зараз вибухнуть від болю. Вона навчилася з ним жити, але щоразу це Голгофа. Їй таки вдається відмежуватися від нього. І жінка починає вдягатися учезвечора наготовний одяг. Старі сірі джинси, древня, темно-синя вовняна ковтина, де не де підточна мілью, діряві шкарпетки. Які тримала бозна для чого, а бачиш, таки згодилися. Неслухняне густе волосся, яке звечора в помило любистком, сяк-так, пригладжує рукою, збирає докупи. Не мацавши на столі гумку, зав'язує його в тугий вузол. Тепер останні. Прощальний лист в майбутнє з минулого. Чи якось так? З-під подушки витягує трішки пожмаканий аркуш паперу, складений в четверо, кладе на стіл. Здається, що писала його вічність, поки підшукала потрібні слова. Рідні мають зрозуміти вона лише.